а у постіндустріальному суспільстві роль провідника у ворожому просторі виконує мобільний телефон. Кумедно! Ірина зупинилася, сіла на сходинку і дістала з торбинки мобільник. Кого ж набрати? А, робитиму все навмання. Покладуся на долю. Клац-клац. Пішов гудок. Цікаво, кому дзвоню? Ірина не здивувалася, коли на екрані висвітилося «Маджаріан». Сигнал був довгий, безкінечний. Маджаріан не чув дзвінка або не хотів з нею розмовляти. Ірина присіла на сходинку і написала есемеску. «Маджаріан, Маджаріан, улибнітьсь, від улибка – це флаг корабля». Вона завжди не співувала цю пісеньку, коли в нього зривався великий контракт або зав'язувалася затяжна війна з черговою дружиною. Повідомлення відправлено. І за кілька секунд повідомлення доставлено. Треба почекати ще кілька хвилин. Вона затамувала подих. На горі сопів юродивий Юра. Вона тримала в руках маленького механічного хлопчика, від якого залежало, чи пустять її у чужий простір, і чи визнають її за свою. І ось заморгав екран, заверіщав Моцарт, і висвітилося «приватний номер», тобто зашифрований. Або ж іншими словами «не треба тобі всього знати», «Але можеш йти вперед!» «Все! Дорогу розблоковано!» Ірина піднялася зі сходинки, поскакала вниз і вже за кілька секунд стояла на землі. «Юро, ти не боїшся?» – спитала вона юродивого. Юрин не боїшся!» – заперечно похитав головою той. Ірина освітила ліхтариком те місце, куди потрапила – це був невеличкий майданчик, від якого радіально відходили чотири коридори. «Берто Соломонівна, це теж хитрість для непроханих гостей?» Подумки звернулася вона до фрідиної бабусі. «Що, навманяйте чи як?» «Ох, як вона цього не любила! Ходити навманя – це ознака непрофесійності». Вона хотіла бути впевненою, що чинить обдумано, за логікою. Хай не він за логікою міфологічного простору і часу. Але і ця логіка мусить бути стрункою, а отже правильною. Ірина водила ліхтариком, освітлюючи чотири тунелі, намагаючись пригадати чи, бодай, здогадатися, який обрати. Ззаду почалося Юрина сопіння. «Юра знає! Юра знає!» Радісно заскиглив він, ошкіривши нижню щелепу і показав рукою в напрямку одного з коридорів. Ірина ще вагалася. «Зв'язатися з божевільним? Халипи не минути?» Однак у Юриних очах і жестах було стільки впевненості, що вона піддалася на його умовляння. «Гаразд!» «Веди!» – погодилася вона. Юра аж підстрибнув з радощів, що прислужився Ірині у такий спосіб. І, брикаючись, немов лоша, побіг уперед. Ірина про всяк випадок не поспішала, озиралася, немов зважуючи своє рішення. Проте дуже скоро перестала нервуватися, бо побачила магічні двері з черепом та перехрещеними кістками. «Щитавая! Не влізай. Уб'єт. Ірина витягла сигарету і затяглася. Серце в грудях шалено калатало. Цієї миті їй здавалося, що вона наблизилася до ключового моменту свого життя. Що за дурниця? Який убіся ключовий момент? Чому вона, Ірина, мусить стояти тут у старому підвалі, і уявляти собі, що зараз кардинально зміниться її життя. Її розмірене, ретельно сплановане, чітке і розважливе життя, де навіть ризик добре прорахований. Вона докурила сигарету, кинула недокорок під ноги, затоптала і прискіпливо оглянула в променях ліхтарика навісний замок. Так, ключа немає. Та навіть якби у неї був ключ, навряд чи він би тепер допоміг, настільки заіржавів замок. Вона озирнулася навкруги, з одного боку від стіни відвалилося кілька каменюк. Ірина підняла одну доброотне підземелля, камінь, як у старовинній пивниці, під ногами бруківка, Середньовіча та й годі. А камень идеальный камень, острый безжальный.